Така, третата лекция. Суфи. За суфи най-голямото невежество е потопът на материалността. Потопът на материалността. Най-голямото невежество. Добросърдечният, суфите казват, добросърдечният грешник е нещо по-добро от праведника, който се ожесточава в своята набожност. Да бъдеш суфи означава да престанеш да се безпокоиш. Ще допълня. Няма значение дали има причини, дали има логика. Щом съм безпокоиш, ти си далече от центъра и от Бога. Може ли Бог в теб да се безпокои? Дай му право да не се безпокои. Боезит казва, Суфи постига, когато познае Аллах, Суфи постига пълно забележете, пълно неразбиране на реалността. Не разбиране, а пълно неразбиране на реалността. Защото заживява в Бога. А това не е нещо за разбиране, това е нещо за живеене. Ще ви кажа една случка с Настрадин. Веднъж рано сутринта, в 4 часа, той напуснал дома си и бродил по улиците. Скитал, странствал. Спира го един стражар и го попитал. Ти защо бродиш по улиците вечер? Настрадин му казал. Ако имах отговор на този въпрос, аз отдамна щях да съм си у дома. Златно послание. Ако човек разбере, че има само един единствен дом, източникът, Аллах, той никога не би бродил по тези мрачни, сътворени светове. Той ще е да живее в Аллах на всяка крачка. И самия настрадин живее в Аллах. Същността на суфизма е самото духовно изживяване на Алхак, т.е. на истината. Значи, тя не може да се познае, но може да се преживее. И това е същността на суфизма. Суфи казват, виждането не е нито с затворени очи, нито с отворени очи. То е чрез просветлението в духа. Значи, Ако не си просветлен, колкото искаш ги отваряй, и затваряй. И в абсолютна бедност суфи е свободен и богат. Забележете. В абсолютна бедност. Много случаи има. Той е свободен и богат. Защо? Аллах е в него. Той не изпуска Аллах. Той е на три степени по-концентриран от исляма. Това е суфи. Толкова концентриран и той има в себе си Аллах, а който има в себе си Аллах, може ли в бедността да е беден? Той е свободен и богат, защото той е пиян с Аллаха. Когато дълго време си пиян с Аллах, ставаш суфи. Суфи казва, когато изгориш в огъня, т.е. в любовта, ти ставаш храм на огъня. И според суфи няма нужда хората да чакат потопа, защото те са вътре в него. Ще повторя, няма нужда от хората да чакат потопа. Те са вътре в него и той се нарича материализъм, какъв по-голям потоп. Суфи мистикът е извън завесата на вселената сянка. Той свидетелства самия Божието присъствие. Бог е безкрайно близък до човека, но човекът е безкрайно отдалечен от Бога. Мистикът е душа опиянена от виното, т.е. състоянието на божественост. Човекът е мистик, когато душата му е открита само за Бога. Значи, човекът е мистик, човекът е суфи, когато душата му е открита само за Бога. Мистика дава странен живот на знанието, на светлината. Той ги обогатява, не те Него. Той им дава нещо чрез Бог в себе си. Душата на мистика сама по себе си е благодат. Суфи мистиците са тези, които чрез любов са потънали в морето на единството. Те са вкусили тайната на Бога. И затова те не познават превратностите в този свят. Превратностите не ги интересуват. Никакви въпроси за бъдещи, за потопи и катаклизми. Те живеят непрестанно в Аллах. Само Бог ги интересува и нищо друго няма какво да се случи. Защото най-важното се е случило. Следващата майска лекция ще бъде една от най-важните, където ще разгледаме въпроса за най-важния въпрос в света. Познаването и тайната на Бога. Така, Суфи казва Хората са желания, а желанията умножават завесите. Завесите умножават слепотата. Смирението е преди всичко отношение към Бога и към живота. То не е постъпки. То е осъзнаване. Затова това, че ти не съществуваш, че съществува само Бог, е смирението и високо осъзнаване, че ти не съществуваш, как може да съществува нещо, което днеска го има, утре го няма. Няма значение, човек, град, животно и така нататък. Тоест, суфи се е изместил, за да живее Бог в него. Тогава живота става наистина тотален, пълен благодат. Няма бедност, няма богатство. Има нещо, което е по-дълбоко от двете заедно. Смирението показва още, че ти от всичко можеш да се учиш. Ще обясня. Който се е облякал в смирението, над него егото няма власт. В Суфи. Няма чувство за обида, защото това чувство означава, че в тебе има неверие. Значи ако нещо те обижда, няма значение какво е. Това означава, че в тебе има неверие, но ако ти беше смирен, нямаше да го има това. Щеше да имаш чувство, все едно, че нещо ти гали, някакъв вятър ти, полъхва, някакъв приятен ветрец, такова нещо са обидите. Така, Източника на обидата е в двойствеността на човека. Ако той беше единен с Бога, кой може да обиди Бог в човека? Никой не може да го докосне с обида. С каквото и да е. Така, така усуфите стигат до извода, че егото, което се обижда, то се обижда и без обида. Тук няма да ви обяснявам, но то няма значение, няма нужда да го обиждаш, той самия живот го обижда. Егото, казват суфите, това е идолопоклонството най-опасното идолопоклонство ако един суфи чувства обида тогава той не е суфи защото суфи е пустота суфи е нищо а кой може да обиди нищото когато наставника наранява ученика има и такива случаи те са много тънки и точни когато наставника наранява ученика, тогава истинският ученик съхранява преданост, а обикновеният ученик се засяга. Истинският ученик съхранява преданост, а това говори за неговата истинска вяра и смирение. Но който не е истински ученик, той ще следва своето въображение и своите фантазии. Наставника ще го остави за известно време да се учи от тях, ако може да ги разбере.